Ana Karenina, pista 10. Se simțea iarăși el însuși și nici nu dorea să fie altul. Vroia numai să ajungă a fi mai bun decât înainte. Mai întâi, Levin se hotărâ ca, chiar în ziua aceea, să nu mai ne dăžduiască într-o fericire deosebită pe care o așteptase de la însurătoare. Și, prin urmare, să nu mai ne socotească prezentul. În al doilea rând, să nu se mai lase niciodată stăpâniți de patimi urâte, de felul acelora care îl se atât de mult prin amintirea lor, atunci când se pregătise să facă cererea în căsătorie. După aceea, amintindu-și de Nicolai, Constantin hotărâ să nu-l mai uite, să aibă grijă de dânsul, să nu-l mai piardă din vedere și să-i vină în ajutor oricând în caz de nevoie. Își dădea seama că asta avea să se întâmple în curând. În sfârșit... Convorbirea cu Nicolae despre comunism, privită atunci cu atâta ușurință, îl făcu acum să cadă pe gânduri. s schimbarea condițiilor economice ca ceva cu totul lipsit de temei, dar își dădea totodată seama de nedreptatea prisosului său în comparație cu sărăcia poporului. Se hotărâ spre a se simți cu adevărat om drept să lucreze mai mult și să-și îngăduie încă mai puțin lux, deși muncise și înainte intens și trăise modest. Toate acestea îi se păreau atât de ușor de înfăptuit, încât Levin își petrecu vremea pe drum în cele mai plăcute visări. Înviorat de nădejdea într-o viață nouă, mai bună, ajunse acasă după ora 8 seara. Pe zăpada de pe locul din fața casei cădea lumina de la ferestrele odăii unde stătea Agafia Mihailovna, bătrâna de dacă, aceea care îndeplinea în gospodărie rolul de menajeră, Încă nu dormea. Trezit de ea, Cuzma ieși în fugă scară, desculț și somnoros. Cățeaua de vânătoare, Lasca, veni și ea în goană, gata, gata să-l răstoarne pe Cuzma. Schelele ea se freca de genunchii lui Levin, se ridica în două picioare, vrând să-și pună labele pe pieptul lui, dar nu îndrăznea. repetite mai întors taică, îl întâmpina Agafia Mihailovna. Mi se făcuse dor Agafia Mihailovna, tot mai bine e acasă răspunsele vin și intră în birou. I se aduse o lumânare care lumina treptat biroul. Lucrurile cunoscute se desprinseră din întuneric. Coarnele de cerb, polițele cu cărți, luciul sobei cu hornul care trebuia de mult dres, canapeaua tatălui său, o masă mare pe care se afla o carte deschisă, o scrumiră spartă și un caiet scris de mâna lui. Când văzut toate acestea, Levin se înduie o clipă de viața cea nouă la care visase în timpul drumului. Toate urmele acestea ale trecutului parcă l înhățau și îi spuneau. Nu, n-ai să scapi de noi, n-ai să te schimbi. O să rămâi același care ai fost. Șovăitor, veșnic nemulțumit de tine însuți, cu zadarnice încercări de îndreptare, cu căderi și cu veșnica așteptarea fericirii care nu ți-a fost hrăzită și pe care n-ai să o poți avea. Asta îi spuneau lucrurile, dar alt glas din adâncul sufletului își optea că nu trebuie să te supui trecutului și că poți să faci din tine tot ce vrei. Ascultând de glasul acesta, Levin se îndreptă spre un colț al odăii unde se aflau două greutăți de câte un pud și începu să le ridice ca un atlet vrând să-și recapete agerimea. Se auziră pași scârțâind în dosul ușii. Constantin Dimitrici puse repede greutățile la loc. Intră Logofătul, care-i spuse că, slava Domnului, totul era în bună rânduială, atât numai că Hrișca se arsese puțin în uscătoria cea nouă. Știrea îl supără pe Levin. Uscătoria asta fusese construită și concepută în parte chiar de el. Logofătul fusese totdeauna împotriva uscătoriei și acum îl anunța cu o mulțumire ascunsă că Hrișca se arsese. Levin însă era pe deplin convins că se arsese fiindcă nu se luaseră măsurile pe care le poruncise el de sute de ori. Îi era ciudă și îl dojeni pe logofăt. Se petrecuse însă un eveniment însemnat care îl umpla de bucurie. Fătase pava, vaca cea mai bună și cea mai scumpă, cumpărată de la o expoziție. Cuzma, dăm jocul să vine cineva cu un felinar, mă duc să o văd, îi spuse Levin logofătului. Staulul vacilor de rasă era chiar în dosul casei. După ce curtea prin dreptul unui troian de lângă o tufă de liliac, Levin se apropie de staul. Când deschise ușa înghețată, răbufnirea abur calzi cu miros de baligă. Iar vacile, mirate de lumina neobișnuită a felinarului, se mișcară pe așternutul proaspăt de paie. Din întuneric se ivi spatele lat, neted și bălțat al unei vaci olandeze. Bercut, taurul, și Daculcat culcat cu belciugul prins în buză. Vrea să se scoale, dar se răzgândi și sfărâi numai de vreo două ori când trecură oamenii pe lângă dânsul. Pava, frumusețea de vacă roșie, mare cât un hipopotam, se întoarse cu spatele la cei ce intrau, apărându-și vițelul și adulmecându l Levin intră în boxă o cercetă pe pava și sculă vițelușa bălțată pe picioarele ei lungi și nesigure. Îngrijorată, Pava scoase un muget. Se liniștie însă când vin împinse vițelușa spre ea. Vaca oftă din greu și începus o lingă cu limba aspră Căutând ceva, vițelușa dădu cu botul de ugerul mamei și prinse să-și miște coada. Fa — Faici, Lumina, Feodor, dă felinarul! Porunci vin cercetând vițelușa. eleit măsa, cu toate că seamănă la culoare cu tată său. tare frumoasă! Lungă și cu pulpele mari Vasilii Fedorovici, nu e așa că e frumoasă? Îl întrebă Levin pe Logofot În păcat acum cu totul pe chestia hâriștii Deoarece se bucura de vițelușă Adică, de ce să fie urâtă? Semion Vătaful a venit a doua zi după plecarea domniei voastre Trebuie să vă înțelegeți cu el, Constantin Dimitrici? Zise logofătul. V-am raportat mai de mult despre mașină această chestiune îl readuse pe Levin în toate amănuntele mari și complicatei sale gospodării. De la staul, el trecu la cancelarie și, după ce stătu de vorbă cu logofătul și cu semion vătaful, se întoarse acasă și se urcă de dreptul în salon. Capitolul 27 Casa era mare și veche. Deși locuia singur, Levin o încălzea și o locuia toată își dă de seama că asta e o prostie. Știa că nu făcea bine, lucrul fiind împotriva planurilor lui actuale. Dar casa aceea însemna o întreagă lume pentru dânsul. Era lumea în care trăiseră și ei muriseră tatăl și mama, în care aceștia aduseseră o viață pe care îl o socotea ca un ideal de perfecțiune. Și Levin visea să le urmeze pilda cu soția și cu familia lui. Constantin dimitrich abia și aducea aminte de mai sa Totuși, Amintirea ei era sfântă pentru dânsul. Își închipuia că viitoarea soție trebuia să semene cu acel ideal de femeie, fermecător și venerat, care fusese mai căsa. Levin nu numai că nu-și putea închipui dragostea pentru o femeie în afara căsătoriei, dar chiar îi se înfătișa în minte mai întâi familia și numai după aceea femeia care i-ar fi dat familia. De aceea, concepția lui despre căsătorie nu semăna cu a majorității cunoscuților săi, pentru care căsătoria era unul din numeroasele acte obișnuite ale vieții. Pentru Levin, însă, ea era actul cel mai însemnat al vieții, de care i-a târnat toată fericirea. Și acum trebuia să renunțe la toate astea. Intră în salonașul unde luat totdeauna ceaiul. Se așezea în fotoliu cu cartea în mână. Agafia Mihailovna îi aduse ceaiul și, spunând obișnuitelei cuvinte, Mă așez și eu, maică, luă loc pe un scaun la fereastră. Atunci Levin simți, oricât de ciudat s-ar părea, că nu se despărțise de visurile sale și, fără ele, nu putea trăi. Cu ea sau cu alta, ele vor trebui să se împlinească. Citeau carte, se gândea la ceea ce citea, oprindu-se să o asculte și pe Agafia Mihailovna, care flecărea fără întrerupere. În același timp, îi se împățișeau în minte, fără nicio legătură între ele, felurite tablouri ale căsniciei și ale vieții sale viitoare de familie. Simțea că în fundul sufletului ceva se așeza, se rânduia și își găsa locul. Asculta cum Agafia Mihailovna îi povestea că Prohor uitase de Dumnezeu și se pusese pe băut zi și noapte bănișorii dăruiți de levin ca să-și cumpere un cal, băi trezese chiar nevestiții o bătaie sora cu moartea. Asculta da cartea și-și amintea de șirul gândurilor stârnite de lectură. Era o carte a lui John Tyndall despre căldură. Le vine și-a criticii de criticile aduse de dânsul lui Tyndall pentru că acesta era prea satisfăcut de reușita experiențelor sale și nu se lăsa îndrumat de o concepție filozofică. Deodată îi se pe un gând care îl umplu de bucurie. Peste doi ani voi avea în ciradă două vaci olandeze. Poate că o să mai trăiască și pava. 12 din prăsina lui Bercut. Și dacă l aș adăuga și pe astea 3, ar fi o minune. Apoi Levin își reluă lectura. Bine, să zicem că electricitatea și căldura sunt unul și același lucru. Dar pentru dezlegarea problemei, poți să înlocuiești în ecuație un termen cu altul? Nu. Ei și, oricum, legătura dintre toate forțele naturii se simte instinctiv. Ce plăcere când vițica Pavei are să ajungă o vacă bălțată și când am să dau la cirea de trei vaci. O minune! Să cu musafirii și cu nevasta în întâmpinarea cirezii. Nevasta mea are să spună. Cu și cu mine am îngrijit vițica asta ca pe un copil. Dar cum te poate interesa asta atât de mult? O să întrebe un musafir. Tot ce le interesează pe el mă interesează și pe mine. Va răspunde ea. Dar... Cine-i ea? Levin își aduse aminte de ce de cele întâmplate la Moscova. ce de făcut? Eu n-am nicio vină. Acum, însă, totul va porni pe altă cale. E o copilărie să te lași stăpânit de trecut. Trebuie să lupți ca să trăiești mai bine, mult mai bine. Levin își ridică fruntea și căzu pe gânduri. Las ca bătrână care alergase le prin curte. Încă plină de fericire că i sosise stăpânul, se întoarce în casă, dând din coadă și aducând miros de aer proaspăt. Se apropie de Levin și-și vârâ capul sub mâna lui cu un scâncet jalnic, cerându-i o mângâiere. Numai că nu vorbește, zise Agafia Mihailovna, un câine și uite cum pricepe că i-a sosit stăpânul și că e urât. De ce să-mi fie urât? Parcă n-am ochi, taică. E vremea să-mi cunosc boierii. De mic copil își slujesc. Dar nu-i nimic, taică, să fii sănătos și să ai cuget curat." Levin o privi țintă, minunându-se că-i gândurile. Să-ți mai aduc un ceișor?" îl întrebă ea și luând ceașca ieși. Lasca ca tot vrăa capul sub mâna lui Levin, care o desmierda. Apoi cățeaua se încoloci la picioarele lui, rezemându și botul de labele de dinapoi... Întinsă. Și însemn că totul a intrat iarăși în rândul cea bună. lasca că căscă puțin botul, plescăi din buze și, strângându-și le mai apăsat pe dinții bătrân, se cufundă într-o liniște fericită. Levin îi urmări culoarea minte, ultima mișcare. Ca și mine, își zise el, ca și mine, dar nu nimic. Toate sunt bune. Capitolul 28 A doua zi dimineața, după bal, Ana Arcadievna trimis o telegramă soțului său, amintindu-i că pleacă din Moscova chiar în acea zi. Nu, trebuie să plec, trebuie," îi explică ea lui Doli de ce schimbase deodată gândul. Și după ton părea să-și fi adus aminte de o mulțime de treburi atât de multe, că nici nu le mai înșiră pe toate. Nu, e mai bine să plecați. azi." De până nu nu o prânzul acasă. Făgăduie însă că va veni la ora șapte să-și petreacă sora. Kitty nu veni nici ea. Trimise un bileță că o durea capul. Dolly și Anna prânziră singure cu copiii și cu englezoaica. Nestatornici din fire și foarte sensibil, copiii simțiră că ana era în ziua aceea cu totul alta de cum fusese când o îndrăgiseră și că acum nu se mai interesa de dânși. De aceea copiii puseră repede capăt și jocului cu mătușa și iubirii lor. Puțin le păsa de plecarea ei. Toată dimineața, Ana a fost ocupată cu pregătirile de plecare. Scrise câteva bilete unor cunoscuți din Moscova, își notă cheltuielile și își făcu bagajele. Doli avea impresia că se stărnise o neliniște în sufletul anei, o frământare pe care o cunoștea din proprie experiență și care, de cele mai multe ori, ascunde o nemulțumire de sine. După prânz, Ana se duse în odaia ei să se îmbrace. Doli o urmă. Ce ciudată, parazi!" îi spuse Doli. Eu? Crezi? Nu sunt ciudată, ci rea. Mi se întâmplă uneori. Tot îmi vine să plâng. Eu mare prostie, dar trece." Răspunse ea repede și-și plecă fața aprinsă asupra unui săculeț în care își așeză boneta de noapte și batistele subțirii. Ochii săi, înjeniți de lacrimi, aveau o strălucire neobișnuită. Așa și la Petersburg, nu venea să plec de acolo. Și azi nu vine să plec de aici. Ai venit și ai făcut o faptă bună, zise Doli privind o culoare a minte. Ana se uită la ea cu ochi în lacrimi. Nu mai spune asta, Doli, n-am făcut nimic și nici nu puteam face. Mă miră adesea de ce mă răsfață luna, de ce par toți înțeleși să mă strice. Ce-am făcut și ce-am putut să fac? Ai avut în inimă destulă dragoste ca să ierți. Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat fără tine. Ce fericită ești, Ana, adăugă Dolly. În sufletul tău totul limpede și frumos. Sufletul fiecărui om are un skeleton, cum spune englezii. Un schelet. Aluzie la proverbul englez, fiecare familie are scheletul ei, adică ceva de ascuns. Ce scheletă în poți avea tu? La tine totul e atât de limpede. Am și eu, rosti Ana. Și pe neașteptate, după lacrimi, un zâmbet viclean și voios îi încreți buzele. În cazul ăsta, scheleturile tale sunt vesele, nu triste, adăugă Dolii zâmbind. Ba, sunt triste. Știi de ce plecați și nu mâine? Vreau să-ți fac o mărturisire care mă apasă. Adaugă Ana, lăsându-se cu hotărâre pe speteaza fotolului și privind o pe doli drept în ochi. Doli văzut cu mirare că Ana a roșit până în vârful urechilor, până la rădăcina buclelor negre zbârlite la ceafă. Da, urmă Ana. Știi de ce n-a venit Kitty la prânz? E geloasă. Eu am fost pricina. Eu sunt de vină că balul de ieri a fost pentru dânsa un chin și nu o bucurie. Dar zău că nu sunt vinovată. Adică sunt vinovată numai un pic," spuse ea zăbovind cu glas moale pe cuvintele un pic. Vai, ai spus în tocmai ca Stiva," zise Doris izbucnind în râs. Ana se simți jignită. Ah, nu, nu, eu nu sunt Stiva," răspunse ea încruntându-se. Ți-o spun fiindcă nu mi-i îngădui să mă îndoiesc o clipă de mine." Dar în clipa în care spuse aceste cuvinte... Ana simți că nu erau adevărate. Nu numai că se îndoia de ea însăși, dar se simțea tulburată ori de câte ori se gândea la Vronski și pleca mai repede decât ar fi vrut, numai ca să nu-l mai întâlnească. Da, Stiva mi-a spus că ai dansat cu dânsul Mazurca și că el... Nici nu-ți poți închipui ce caragioslăc ca a fost. Tocmai mă pregăteam să fac pe pețitoarea, dar a ieșit cu totul altceva. Poate e fără voia mea, Ana se îmbujoră și tăcu. Ah, bărbații își dau seama mai decât," zise Doli. Aș fi desnedăjduită dacă ar fi ceva serios din partea lui," o întrerupse Ana. Sunt sigură că totul o să se uite și că Kitty n-are să mă mai urască." De altfel, drept să-ți spun, Ana, eu nu prea doresc căsătoria asta a lui Kitty. Mai bine să se strice dacă Vronsky s-a putut îndrăgosti de tine într-o singură zi." Vai, doamne, ar fi atât de absurd." Oftă Ana. O vie roșiață de plăcere îi îmbujoră însă fața când auzi rostit în cuvinte gândul care o frământa. Și ia că plec, după ce mi-am făcut o pechită dușmancă și o îndrăgisem așa de mult, e așa de drăguță. Dar ai să îndrepți lucrurile doli, nu e așa? Doli abia-și aș putu stăpâni zâmbetul. O iubea pe Ana, dar îi făcea plăcere să vadă că și ea are slăbiciuni. Dușmancă? De asta nici nu poate fi vorba. Aș vrea atât de mult să mă iubiți toți, așa cum vă iubesc eu. Acum însă v-am îndrăgit și mai mult, adăugă Ana cu lacrimi în ochi. Vai, ce proastă sunt azi! Care Nina își trecu Batista pe față și început să se îmbrace. Chiar în clipa plecării, sosiste panarcadici în întârziere, cu fața roșie și veselă, mirosind a vin și a țigări de foi. Emoția Anei se strecură și în sufletul Dariei. Când care Karenina își îmbrățișă pentru ultima dată cumnata, Doli îi șopti. Ține minte, ține minte, Ana, n-am să uit niciodată ceea ce ai făcut pentru mine. Ține minte că te-am iubit și am să te iubesc totdeauna ca pe cea mai bună prietenă. Nu știu de ce, răspunse Ana și o sărută, ascunzându-și lacrimile. M-ai înțeles și mă înțelegi. La revedere, frumoasa mea! Capitolul 29 Ei, totul s-a sfârșit, slavă Domnului! Acesta a fost primul gând al anei Arcadievna după ce și l-a rămas bun pentru ultima oară de la fratele său, care stătuse în ușa compartimentului până la cel de-al treilea semnal. Ana se așeză pe canapea alături de anușca și-și roti privirea în semintunericul vagonului cu paturi. Slavă Domnului, mâine am să-i văd pe Serioja și pe Alexei Alexandrovici și viața mea, bună și obișnuită, își va relua cursul de mai înainte. Și cu același neastâmpări febril care au stăpânise în tot timpul zilei, Ana se pregăti de călătorie cu deamănântul și cu plăcere. Deschise și închise săculețul roșu cu mâinile ei mici și îndemânatice, scoase o pernuță și-o puse pe genunchi și, înfășurându-și grijuliu picioarele, se așeză în voie. O doamnă bolnavă se și pregăti de culcare Alte două doamne încercare să intre în vorbă cu Ana Iar o bătrână grasă își învăla picioarele criticând încălzitul vagoanelor Ana răspunse doamnelor prin câteva cuvinte Dar prevăzând că n-avea să fie interesantă conversația O rugă pe Anușca să-i dea felinărașul la târnă de mânerul canapelei Și scoase din geantă un cu și un roman englezesc La început nu izbuti să citească mai întâi o stinghera zarva și umbletul pasagerilor. Apoi, după ce trenul se puse în mișcare, nu se putu sustrage zgomotului roților. Toate i-a bătau atenția de la carte. Zăpada care biciuia fereastra din stânga și se lipea pe geam, chipul conductorului încotoșmănat, acoperit de zăpadă care trecu pe coridor, convorbirile despre strășnicia viscolului de afară. Mai târziu, toate acestea căpătară o monotonie. Aceleași trosnete și struncinături ale vagonului, Aceeași zăpadă la geam, același trecere repede de la capătul coridorului la celălalt, același figuri care apăreau și dispăreau prin semințul negrit, același glasuri. După un timp, totuși, Ana început să citească și să înțeleagă ce citea. Anușca picotea de somn, ținând pe genunchi sacul roșu de voiaj cu mâinile mari în O mănușă era ruptă. Ana arca devna, citea și înțelegea. Dar nu-i plăcea să citească, adică să urmărească oglindirea vieții altor persoane. Ea însă și vrea atât de mult să trăiască. Atunci când cita că eroina îngrija un bolnav, Ana ar fi vrut să umbleia tiptil prin camera bolnavului. Când cita că un membru al Parlamentului ținuse un discurs, ar fi vrut ca ea să fi fost aceea care ținuse discursul. Când cita că Lady Mary călărea în urma unei haite de câini, necăjindu-și cum Nata și uimând pe toată lumea prin curajul ei, Ana ar fi vrut să facă la fel. Dar n de cum, și învârtind în mâinile sale mici netedul cu papie, se străduia să citească. Eroul romanului își împlinea în sfârșit visul de fericire al orcărui englez, titlul de baronet și un domeniu. Iar Ana ar fi dorit să plece cu el la moșie, când simți deodată că poate i-ar fi fost rușine și lui ca și ei. Dar de ce să-i fie rușine? De ce mi-ar fi mie rușine? Se întrebă Ana, mirată și jignită. Karenina puse cartea deoparte și se lăsă pe speteaza canapelei, strângând puternic cu papieul cu amândouă mâinile. N-avea de ce să-i fie rușine. Își depăna amintirile de la Moscova. Toate erau frumoase, plăcute. Își aminti balul. Își-a aminte de Vronski și de fața lui supusă de îndrăgosti. Își aminti cele întâmplate între dânsii Nu era nimic rușinos Totuși Când ajungea aici cu amintirile Sentimentul de rușine se întețea Ca și cum un glas un tri ar fi spus Cald, foarte cald Înăbușitor de cald Ei și Își zise ea cu hotărâre schimbându-și poziția Pe canapea Ce înseamnă asta? Mi-e frică să privesc lucrurile în față De ce? Oare între mine și acest ofițer, care e un copil în ochii mei, există sau ar putea exista alte legături decât acelea pe care le-aș avea cu oricare dintre ceilalți cunoscuți ai mei?" Zâmbicul dispreț și puse din nou mâna pe carte. Acum însă nu mai putea înțelege nicio iotă din ceea ce citea. Lăsă cu papieul să alunece pe geamul ferestrei, apoi lipit de obraz la manete deși rece. Era cât piaci să-i zbucnească nărâs din pricina bucuriei care pusese deodată stăpânire pe dânsa, fără nicio pricină. Își simțea nervii ca niște strune întinse din ce în ce mai tare, simțea că ochii se deschid tot mai mari, că mâinile și picioarele îi sunt cuprinse de un tremur nervos, că ceva din lăuntru îi apăsa suflarea și că în acest semintuneric unduitor, imaginile și sunetele îi zbeau într-un chip ciudat. Trecea mereu prin clipe de îndoială. Vagonul merge înainte, îndărât, ori stă pe loc. Lângă ea anușcă sau o străină. Ce-o fi pe brațul canapelei? O șubă sau o fiară? Apoi eu însă sunt într-adevăr aici, eu ori alta. Îi era frică să se lase prada acestei stări de uitare care o atrăgea. Putea, după dorința ei, să se lase cărâtă de ea, sau să se stăpânească. Ca să-și vină în fire, se ridică în picioare, dă pledul la o parte și își lepădă de pe umeri pelerina groasă. Își reveni pentru o clipă și înțelese că mujicul slab care intrase în vagon, îmbrăcat într-un palton lung de nanchin și căruia îi lipsau o asture, era îngrijitorul care venise să se uite la termometru. Vântul și zăpada se ne pustiseră după el pe ușă. Pe urmă, toate se amestecară din nou. Mujicul acela deșirat începu să roadă ceva în perete. Bătrâna prinsese să-și întindă picioarele cât era vagonul de lung și-l umplu ca un nor negru. După aceea s-auzi un scârțit și un duduit îngrozitor ca și cum cineva ar fi fost sfârtecat în bucăți. Apoi o lumină roșie orbi și un zid acoperit totul. Ana simți că se prăbușește, dar nu era îngrozită, ci veselă. Glas omului, infofolit și acoperit de zăpadă, îi ceva la ureche. Ana se ridică în picioare și se dezmetici. Înțelese că trenul intrase într-o stație și că omul acela fusese conductorul. O rugă pe Anușca să-i dea șalul și pererina pe care și-o scosese, le puse pe ea și se îndreptă spre ușă. Vreți să vă dați jos?" o întreba Anușca. Da, vreau să iau puțin aer. Aici e prea cald." Între deschise ușa. Viscolul o izbin în față, parcă să-i smulgă ușa din mână. Până și asta o înveselea. Deschise ușa și ieși. Vântul parcă o așteptase pe dânsa. Început să șuiere bucuros, vru să ridice pe sus și să o ia cu el. Dar Ana se încleștă cu mâna de bara rece și, ținându-și rochia coborâ pe peron și se-a dăpostit după vagoane. Vântul sufla puternic pe platformă, dar pe peron, în dosul vagoanelor, era liniște. Ana răsufla adânc, cu nesați aerul geros al viscolului de afară și, stând lângă vagon, privea peronul și clădirea luminată a gării. Capitolul 30 Viforul puternic, răbufna de după colțul gării, se ne pustea urlând printre roțile vagoanelor de-a lungul stâlpilor, pretutindem. Vagoanele, stâlpii, oamenii, tot ce se vedea era năpădit dintr-o parte de zăpada care creștea din ce în ce mai mult. Viscolul se potolea o clipă, dar se dezlănțuia iarăși în învolburări năprasnice. Nu era chip să-i piept. Totuși oamenii alergau cu zarbă veselă. Pașilor scârțâiau pe poderele peronului. Ușile mari ale gării se deschideau și se închideau fără întrerupere. Umbra cocoșată a unui om lunecă pe la picioarele Anei, și s-auziră lovituri de ciocan în roțile de fier. Dăm telegrama!" răsună un glas mânios din partea cealaltă din bezna viscolului. Poftiți aici, numărul 28!" strigară mai multe glasuri. Oamenii încotoșmănați, năpădiți de zăpadă, săgetară parcă prin fața Anei. Doi domni cu țigări aprinse în gură trecură prin dreptul ei. Ana mai respiră dată adânc ca să se sature de aer.